Jynaand Trevor 5 ster sê vir jou dat het tyd is vir crime time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Ek hoop hierdie baie mooi week gehad, die mooie land van ons is weer hierdie week gekend vir sy misdaad. Dit is net eenvoudig deel van die land in Zuid-Afrika geword om elke dag te leef met misdaad. Nou ek denk is tyd vir mysiek breek en ek speel vir jou vir De Noro, featuring Gigi D'Agossini, met In My Mind, Hilary Duff met Reach Out, dat is ons die oude Depeche Mode, so Reach Out uh, baseline wat dit daar gebruik, en Little Wayne met Sucker for Pain.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 Yes I reload up I know what up I know what up. I, I touch you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 for tomorrow and i'm a sucker for pain and ain't nine for pain you just walking complain you ain't up as you claim just stay up in your lane just don't fuck with low way i'm a jump from my plane i'm standing in front of a train cause i'm a sucker for pain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 En dit was De Noro en Gigi D'Agostini met In My Mind Hilary Duff met Reach Out en Little Wayne met Sucker for Pain En ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee Nou huisbrake en diefstalle en diefstalle uit motorvoertuig Toon hun toename in ons land en daar moet dan van hierdie gesteelde goedere ontsla, raak, of ontsla geraak word dier die misdadigers en hy moet omgestrakel word na harde kontant. Nou hoe doen hulle dit? Wel, daar is verskye maniere hoe hulle dit doen. Gewoonlik vat hulle dit na die naaste smokkeluis waar hulle dit verkoop vir amper niks en uh, dan gaat vat hulle ook per ty keer na tweedehaanse goedere of tweedehaanse handelaars toe of hulle kom klop by jou voordeel, meneer, mevrouw, wil jy nie die strijkeister DVD player, of wat ook al aankoop nie. En daarom gaan ek met jou vanavond gesels oor die tweede handse goedere wet, wet 6 van 2009. Nou die wet is in Engels geskryf, so ek sal die program in Engels sowel as Afrikaans doen. U nou weet, ons is maar een Afrikaans radio, maar, so ek sê, die wette word allemaal in Engels geskryf, daarom sal ek sekere begrippe dan in Afrikaans ook verduidelik. Kom ons aan kyk eerst na die definities van hierdie sekere begrippe, in hierdie wet, so dat jy precies kan weet wat bedoel word in die wet, dat die mens hier net so in die lucht praat en uh, jy dink byvoorbeeld dat uh, antieke ding is iets wat 200 jaar oud is en um, dalk omskryf die wet in antieke ding as iets wat net 50 jaar oud is. So uh, uh, my mens weet nooit, jy kan dalk jou Jou vrou gaan verkoop, sy is dalk vijftig, jy wil verkoop en dan gaan hulle vir jou sê, dit is antiek stuk So die mens weet nooit, so kom ons gaan kyk wat sê die wet, wat word bedoel met enige van hierdie um, definities van hierdie begrippe. Nou kom ons gaan kyk die eerste een na, acquire. Acquire means acquire by any means and includes importing into the republic. En hier is het baie belangrik. Omdat hulle sê, by voorbeeld, hy sê hulle sê, dit is om iets in die handen te kry op enige weise. Met ander woorde, jy kan het by iemand anders aankoop, dit een manier. Iemand kan het ook vir jou gratis gee, dan acquire jy ook. En as jy dan daar ding weer wil gaan verkoop, dan gaan jy je tweede aanse handelaarslicensie nodig hee. Vooral alles jy winkel het, of een stalletje ten die pad, enige manier wat jy probeer handel drijf met die goed wat jy Kry in aanhalingstekens Of aankoop Mense kan het vir jou skenk Aanstuur um, En soos ek sê, jy kan een van oorsee af invoer Jy kan een antieke meubelstuk Of antieke wapensels Van een oorseese plek Af invoer So acquire means acquire by Any means Antique, hees ons nou Kom ons hoor, gaan sy antiek wees of gaan sy nie Antique means goods representing a previous era in human society and which are collected or desirable because of age, rarity, condition, utility or other unique features. Jou uh, vrou wat 50 jaar oud is moendlik, want hy kom uit die era uit, hy sê, ander era, era uit wat daar nie technologie soos rekenaars was nie, daar was maar net jou radio, daar was die cellfone nie, so, miskien kan sy daar deur gaan, as een antiek stuk, en mens weet nie, wacht, dat ek aangaan, voordat ek op verdere toone gaan taap, en ek sê dit als bykie tong in die kies. So, dit is byvoorbeeld enige goedere, enige iets, nee, wat in die vorige era, in ons menselike oorlog, Uh, uh, uh, society um, samenleving kan kry en wat ge, ge, ge, ge versamel kan word en het word versamel as gevolg van sy ouderdom, van die feit dat hy raar is, van sy konditie is hy nog een goeie konditie of is hy nie soos byvoorbeeld vier aanstekers en waarvoor hy gebruik was en sy uniekheid verstaan, so dit is dan a antiek stik kabel nou kabel is een groot probleem in ons land want ons vind dat mense die koperkabels steel wat sorg dat die treine loop hulle steel die koperkabels wat sorg dat jou telefoon lei hulle steel die koperkabels wat sorg dat die waterpomp werk so hulle steel die kabels en haal letterlijk die koper uit die kabel uit en dit het verreikende gevolge. Want as jy in die grootstede gaan bly en jy is afhankelijk van een trein om by jou bestemming of by jou werksblik uit te kom, morgenochtend staan jy op, niks vermoedend, jy trek aan en jy moet half 8 by die werk wees en is gewoonlik half 4 treinrit, so half 7 staan jy op die spoorwegstasie so dat jy nie hoef te jaag tot by die werk nie en die trein kom nie. En dan hoor jy, miskien op die radio, miskien via whatsapp, dat booswichte het nou weer die kabels gesteel. Wat betekent dit vir jou? Jy gaan nie vir dag gaan gaan werk nie. Wat gaan jou balles maak? Een dagse onbetaalde verlof vir jou vat. So dit gaan vir jou geld kost. Jy verloor een dagse salaris. Hoekom? Want een of ander boosig was te lei om te gaan werk en het eerder maar die kabels gesteel. So kom ons gek, wat is een kabel? Kabel means conducting wire ...with insulation consisting of a cover or plastic rubber. Ok, so dit is enige, soos een koperkabel, een kabel wat elektriciteit kan gelei... ...wat geïsoleer is met een omhulsel wat van plastiek of rubber gemaakt is. Dan gaan kyk ons na Charity Organisation. Means a voluntary organisation established for charitable purposes that carries on a business in dealing in second-hand goods and that acquires such second-hand goods by way of donation. Met ander woorde, dis byvoorbeeld iemand soos 'n kerk. Ehm um, in jou dorp is daar 'n kerk. Die kerk het langs die kerk 'n winkeltjie of baie in die kerk 'n winkeltjie. Ek weet in Woester is daar so een kerk en dan verkoop hulle byvoorbeeld ou klere, ou boeke, enige snuistery. Waar die gemeente nie meer wil heen nie En dan kom handiglid in by die kerkse winkel Onthou hy krijt as doonaas hy he, mag het hy aankoop nie En dan kan hy dit weer verkoop Ok, en ek denk amper As jy een charity organisation is Het jy nie een tweedehandse licentie nodig nie Jy is dan vrygestel van die wet Communication equipment, communicatie middele means any wireless mobile communication equipment with IMEI capable of using SIM including cellular phone telephones and two-way radios and includes accessories of such equipment met andere woorde jou hand radio a hand radio wat jy het um, wat werk met een SIM kaart cell phone wat werk met een SIM kaart tablet, skoot rekenaar enige van die wat werk met een SIM kaart is dan communication equipment Controlled metal means any metal contemplated in schedule 2 of the act. Met andere woorde, enige metal, eister en aluminium en enige van die goed is controlled metals. Koper natuurlijk is biocontroled. Dan a dealer, means a person who carries on a business of dealing in second hand goods and includes a scrap metal dealer and a pawnbroker. Want dit is baie belangrik want en daar jy moet aan jou boek gaan skryf wat jy gekoop jy moet aan gaan skryf, ek het eenmaal MyFi router gekoop maar nou as jy moet skroot werk nou kan jy nie sê ek het drie stikke eister gekoop jy, wat was dit is dit drie eister droppers, is dit a cost iron cylinder het van wat sy voertuig ook al jy moet specifiek gaan sê jy kan net sê drie stikke metaal nie want jy, want hulle moet het in die boek gaan skryf. A poornbroker is baie belangrik, want onthou, dis die mense wat die mense gewoonlik gaan besoek hier net voor kersfeest, en dan na kersfeest, so net voor die skolewee begin want hulle moet boeken koop. Nou dit is nou die mense, want jy bring, sê maar skootrekenaar in, en jy leen op die waarde van die skootrekenaar geld, so die ouwe sê, ok, vir die skootrekenaar sal like ek vir jou 2000 rand leen ek geef vir jou tot die einde van die maand, of vir twee maande om die 2000 rand plus die rente wat ek al opvra te, te kom terugbetaal as jy dit so vir my teruggeet dan kan jy jou skootrekenaar dan nou terugkoop ten die hoore bedrag maar as jy dan nou na 2 maanden of die ooreengekomde oor tyd nie die skootrekenaar kom afhaal nie, met andere woorde die geld betaal wat jy omskuld en dan die skootrekenaar krij nie, dan kan hy hom weer verkoop om sy kostes te delg. So dit is Ook belangrijk om te sê, hy selfs een pawnbroker word as een dealer gesien en moet hy tweedehandsse licensie hee. Deal-in includes acquire and dispose of. So om handel te drijf beteken om my ding te kry en om daarvan van ons sla te raak. Onthoud het. Designated police officer means any police official to whom the National Commissioner delegates any function in terms of section 382 of the act And who is responsible for the designated area in which an applicant's business premises is situated or will be situated in. So as enige politiebeamte, nationale commissaris kom en sê vir hom, ek gee jou die machte om hierdie tweedehaanse mense te politieer. In die area, in die dorp waar hy werk, dan kan hy al die mense, hy is dan die designated police officer. Soos by hier waar ek is, is ek die designated police officer in die dorp. Dispose of, means dispose of by any means and includes exporting out of the republic. So om ons laat van vir die ding, enige weise, of jy nou die ding rol vir die ander item en of jy hom nou uit die land uit uh, vervoer en of jy hom nou verkoop vir geld dispose of, means jy het van hom ons geraak goods means any of the goods specified in schedule one of the act, but does not include firearms or ammunition as defined in the Firearms Control Act. So enige item is goedere, behalwe a vierwapen en ammunitie. A tweedehandse handelaar kan ons nou waarachtig nie, a tweedehandse vierwapen met sy ammunitie gaan verkoopie, want hy is nie geregistreer daarvoor nie, hy het nie die nodige akkreditatie om te doen, en die nodige competenties om dit te doen nie. En daarom is daar die vierwapenwet, Wet, 2000, of wet 60 van 2000, wat vir jou sê, dat net persoon geaccrediteer is, en die nodige competities het, mag vierwapens en ammunisie verkoop. En natuurlijk kleren tel ook as goedere. Investigation means the work of inquiring into something thoroughly and systematically. Met andere woorde, jy gaan paie degelijk verkoop, baie systematies gaan jy onderzoek doen dan is dit een onderzoek management, nou nee die bestuur includes the chief executive officer chief operating officer owner or manager of a registered dealer who is responsible for the day to day control direction or supervision of the business of the dealer at the premises in question jou bestuur is jou uitvoerende bestuur jou operating officer, die eienaar of die bestieder wat hy aanstel as een geregistreerde dealer soos by voorbeeld hier so is vandag uh, mens wat aansoek gedoen het vir die tweedehands handelaars die man sy vrou is gedisqualificeer om my licensie te kan hee, so sy mag glad nie enige aandeel in die besigheid hee nie sy mag nie, aan die, selfs aan die goed vat dit aankoop, verkoop of enig iets nie Toen sy, doen hy dit en hy laat haar toe, dan word sy licensie afgevat. A mobile dealer means any movable asset that can be registered as a premises in terms of the act. So as jy iets as a perseel kan laat registreer en jy kan om opspanne wegvat, dan gaan jy a mobile dealer wees. So moet nie denk omdat jy nou a kaziba het of a tent het, Nou, nou het jy nie een licensie nodig, nie, nie, nie, die oorlog wat jy om opslaan, dan uh, het jy een licensie nodig. A pawnbroker means, a person who engages in the business of lending or advancing money on the deposit or pledge of goods. Lends money upon goods where is a merchandise pledge stored or deposited. Want daar ek het net ook verduidelik precies, hoe werk dit, wat is a pawnbroker. Dan die ander een wat die mense gewoonlik meer klei trap, en die wet wil buig soveel kan, en dit is recycle. Recycle means to melt, smelt, granulate, shred, dismantle, sort, grade, cut, or prepare, either by hand, or by the use of specialized plant, machinery, and equipment for use by consuming works, such as foundries, mills, smelters, refiners, and manufacturers. So dis enige item van enige aardhok, wil opbreed kleiner maak, en so verkoop, met andere woorde, dit smelt, Of in een smelter sit Of dit kleiner dingetjes maak Soos eenke pellets wat dit in maak Enige van die goed Dan is jy een recycler Of dan recycle jy a Recycler means a person who carries On the business of recycling scrap metal Maar aan die woorde hy recycler Hy maak het kleiner, bind het in bondel Schooi het in box of wat ook al En verkoop dit dan weer Dan een baie belangrike en registers die registers wat jy moet anhou, means registers prescribed in terms of the act and includes a out of registers kept electronically. Jy kan twee maniere registers anhou, want daar jy moet een register hee, om aan te teken wie's persoon wat wat ingebring het, en dan wiesie persoon wat het gekoop het, so jy kan weet waarom toe dit gaan. So jy kan dit op een rekenaar doen, elektronisch, of jy kan zo'n so register in een boek doen. En dan natuurlijk as jy hom uitprint, dan uh, is dit ook rekenaar. Goed, nadat jy hom gedoen het elektronies. Responsible person means the natural person contemplated in section 22 of the Act who is nominated in writing by a dealer's association to act on behalf of that dealer's association. Maar oor nou, as jy 'n lisensie het vir 2020 se goed, kan jy iemand aanstel om vir jou aan te koop en te verkoop maar daar die persoon moet ook dier die selve die stelsel gaan as die eienaar om die licensie te krij want daar moet gekyk word of hy nie gediskwalificeer is om die licensie te kan besit of om handel te drijf daarin nie second hand goods means goods which have been in use by a person other than the manufacturer or producer thereof or a person dealing therewith for such manufacturer or producer in the course of business but does not includes, include goods With a value of less than a 100 rand So 2 goed is enig iets Wat nie vervaardig is dier die vervaardiger Met ander woorde, hy nie die eerste over het verkoop Iemand anders het gehad En nou wil hy persoon verkoop Dan is het 2 randse goed Maar as die waarde daar van minder as, 200, of minder as 100 rand is Dan het jy nie licensie nodig nie Dan word het nie as 2 goedere beskou nie Scrap metal, skroed metal, includes any used, broken, worn out, defaced or partly manufactured goods made, wally or partly of non-ferrous or ferrous metal, lead or zinc or any substance of metallic waste or dye made of any of the materials commonly known as hard metals or of cemented or sintered metallic carbides. Met andere woorde, as het violatioos metal, het is metal en het is al gebrek van tevore scrap metal. Oké. Okay. Scrap metal dealer means a person who carries on a business that consists wholly or partly of the buying or selling of scrap metal. This is baie straight forward. As jy skroot metal aankoop en verkoop, as jy scrap dealer. Dit is nou maar so makkelijk soos dit. So. Dit is weer tyd vir die mysiek breek en ek speel vir jou vir village girls met kikit. 50 Cent met Max Pavlov remix van Candy Shop en Bobby van Jaarsveld en Demi Lee Moore met Ek weet Alankal. Wakker elke ochend, met een brief hier in my kop Maar daar is nie een naam of een terug adres op Gelos van my in dromen Gelos van my die jou Ek voel het in jou kijkend my drum my Yeah KORI KOO PAS the Ek het elke ochtend Met die brief hier teen my dier Die aanschrift blei die selfde Maar die liefde allo nie Dis nie meer in my drome Dis nie meer in my kop Heerde. was Village goals met Kikit en 50 Cent met die Max Pavlov remix van Candy Shop en Bobby van Jaarsveld en Demi Lee Moore met Ek weet al lang kal en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nou vanavond praat ek met jou oor die Tweede Hanse Goedere wet, wet 6 van 2009. Hy is al so 11 jaar aan die gang. Nou kom ek gaan kyk na die doelstellings van die wet. The objectives of the Act are to regulate the business of dealers in second-hand goods and pawnbrokers in order to combat trade in stolen goods, promote ethical standards in the second-hand goods trade and provide for matters connected therewith. These objectives firstly require of the SAPs to ensure that dealers comply with the provisions of the Act in respect of certificates of registration, the keeping of registers and other information required under the Act. For this purpose the act provides for routine inspections During which an any police official may inspect the premises And also the registers of second hand goods dealers Nou, hoe gaan die SAP die doen? dit doen? Want het is nou al wel om te sê Hulle moet die registers inspecteren, hulle moet die plek inspecteren Hoe gaan hulle dit doen? Nou kom ons kyk, hulle sê routine inspections, routine inspecties In terms of section 28 of the act Any police official may enter the premises Of a registered dealer during business hours In order to ensure compliance with the act And check The certificate of registration relating to that premises And now I can instap And vraag waar is jou licensie Registers and records Relating to the goods on the premises So hy gaan vir jou vraag, hoor hy so Vaas jou register Nou gaan hy instaan Sê maar item nummer 305 is hun swart Maren bergfiets, en dan geef hom sê, goed, waar is hierdie fiets, wees hom vir my, en dan moet hy na nou die stoorkamer toe vat, die fiets moet mooi daar staan, hy moet gewerk, gemerk wees met nommer 305, en hy mag nog nie in prijs op hen nie, siewe da, versewe da, nadat hy die item gekoop het, mag die item nie vertoon word nie, hy moet in een stoorg weggesit word, en, hy mag nie vervorm word, verander word, versiewe daar lang nie. Naasiewe daar, kan hy met hom maak soos hy wil. Any goods found in or on the premises and an entry or absence of an entry in the registers, kan hy inspecteer. Although these powers are vested in any police official, these powers are limited to a DSO who must be specifically assume this function. So, alhoewel enige politiebeamte dit kan gaan doen, word al hierdie machte versinnebeeld of gesit in die DSO die designated second hand goods officer, so daar moet op elke poliestasie die DSO aangestel word en hy het al die machte en hy moet specifiek hierdie funksie verrig van om hulle te inspecteer en soos gesê het, op die dorp waar ek is is dit ek, ek is die DSO The purpose of a routine inspection is not to investigate the legitimate dealer, but to ensure compliance with the act. What I would say is om te gaan kyk, kom hierdie man die weet na. Dat is hoe makkelijk dit. Kom hierdie weet na of ko doen het nie. Any police official, including a DSO outside his or her policing precinct, who in the line of his duty or her duty or functions, is planning to conduct a routine inspection at the premises of a secondhand goods dealer, or recycler, must inform the relevant DSO responsible for that policing princíp prior to such inspection. The DSO must record the planned inspection in the saps 607 visitation register, a second-hand goods dealer, recycler or association premises which is kept at the office of the DSO. So as a DSO van a ander stasi wil uh, stwedehandsig handelaar besoek in Uh, Anastasi, moet hy die specifieke DSO in kennis tel en moet hy die DSO se besoekregister saapvat. It is important to note that section 27 of the Act makes it obligatory for any police member entering a dealer's premises to identify him or herself to the dealer, owner, employee or person in charge of the premises in question by producing his or her appointment certificate, such member must also state the reason for the visit. When a routine, is, routine inspection is performed, the inspecting member must not only sign the dealer's register in terms of Section 28.4 of the Act, but also the SAP 607 registration register, second-hand goods dealer recycler or association premises, which is kept at the dealer or recycler premises. In case where a dealer is exempted from keeping a register or where such registers are kept electronically, the inspecting member must note such fact in the SAP 607 when recording his or her Inspection. It is obligatory that DSOs, when conducting a compliance inspection, take note of the fact that goods worth less than R100 do not need to be recorded in a dealer's register. However, the R100 value of goods should be determined by the market-related price of such goods. The price for which a dealer will sell the goods will be an adequate indication of the market-related price. As it is on the R100, then it will not be Dat in die boek te skryf hy en hy hoef glad nie dit um, aan te tekenen en hy nie onder die tweedehanse wet nie. Nou die procedure is, nou, artikel 1 van die tweedehanse handelaars sê Every person who carries on a business of dealing in second-hand goods must register. The principal business activities include an auctioneer, general dealer, jeweler, motor vehicle dealer and scrap metal dealer. Yes, selfs and tweedehands motorhandelaar moet and tweedehands licentiae. It is important to note that the act only applies to a person who carries on a business of dealing in second-hand goods. A dealer who engages in the business of recycling Controlled metal must besides being Registered as a dealer also Registered as a recycler So as jy gaan metal vervorm Of verander, jy gaan het recycle of enig Recycle, dan moet jy het tweedehands licensie En jy moet registreer as Iemand wat herwin of Recycle The following additional documentation And information is required from an applicant When applying for registration A gewone persoon, twee clear ID photos die ouwe is 3 maande nie, een gecertificeerde afschrift van jou RSA dokument, onthou nie dit, een persoon wat nie een Suid-Afrikaanse burger is nie, is gediskwalificeer en mag nie een tweedehaanse handelaar wees nie, gecertificeerde afschrift van sy krachtrekening, sy elektrische rekening, om te bepaal of hy wels te, by die perseel gebruik, documentaire bewys van die bankstaat, Okay, Gecertificeerde afskrifte van enige kreditdealers Membership certificates Basise vloerplan En dan enige afskrifte van enige ander permit Wat hy gebruik Nou wat gebeur dan? Nou die aanzoeker moet sy aanzoekvorm By die plaaslijke politiekantoor aan die DSOG. gee So hy krij ook sy aanzoekvorm by die DSO Hy vul het in Hy set al die nodige dokumentatie aan en hy geer het vir die DSO terug. Die DSO moet dan die aanzoekvorm nagaan vir volledigheid en dan moet hy of sy die plek besoek waar die aanzoeker die tweedehandse winkel wil bedrijf. Hy moet na die volgende goed kyk. Hy moet kyk of die adres bestaan, of die perceel geskik is en of die perceel binnen sy poliseringsarea is. Hy wil dan een verslag opstel en die aanzoekvorm en sy verslag aan die statiebevelvoeder gee wie dan gaan besluit of hy die licentie gaan toestaan of nie. So die statiebevelvoeder, hy is die belangrike man, want daar dat die DSO gaan kyk het, is die perseel geskik? Is daar alarms? Is die plek groot genoeg? Want jou sê by voorbeeld, jy gaan tweedehandse uh, voertuig aankoop. Is die perseel groot genoeg om tweedehandse voertuig te kan anhou? Um, jy gaan meubels aankoop en verkoop, is die motorhuis wat hulle vir jou sê hulle gaan gebruik vir stoorplek, is het groot genoeg om een klomp meubels te kan stoor, jy as DSO moet na die goed gaan kyk, gaan kyk of dit gaan werk, en dan moet jy sekere aanbevelings ook maak, maar jy gaan een verslag opstel, en sê, ja die persoon is geskik, die perseel is geskik, daar is genoeg same sekuriteit en dan gaan jy moet gaan kyk na sekere voorwaardes as daar voorwaardes is So die DSO het die belangrikste werk om te doen dier dat hy gaan bepaal. Hy gaan bepaal, gaan hy die man sy bezigheid kan bedrijf of al dan nie. Die stasibevelvoeder is die belangrikste persoon in hierdie ketting. Want hy is die man wat die aanzoek moet gaan deurlees. Hy is die man wat die aanbevelings van die DSO moet gaan deurlees. En dan gaan hy moet terug sy gedagtes een bykie laat gaan en dink oor die aanzoek. Hy gaan moet besluit, is dit wat hierdie deus oorgeskryf het, is dit waar? Kan het so wees? Hy kan selfs uitreide ook in die perceel gaan bekyk en besluit en sy gedagtes laat gaan. Gaan hy dit toestaan, ander al dan nie? Nou as hy besluit om die licentie staan, word die licentie uitgereik en die persoon kan voortgaan Om, of hy kan dan begin om handel te drijf Onthou net, die aanzoek om een licensie te kry Is nie een licensie nie So net oom wat jy aanzoek gedoen het Beteken dit nie, jy gaan jou hand, Tweedehandse handelaars licensie kry nie Dit is nie te sê, jy het dit nie So jy kan nie gaan goed begin aankoop verkoop Net oom wat jy aanzoek gedoen het Vir so'n licensie nie Maar nou wat nou gemaakt As die stasiebevelwoorde besluit Nee, hy gaan dit nie veel gee nie Baie eenvoudig, jy gaan in een vertoe in Jy skryf jou vertoe, hoekom jy dink dat dit onrechtvaardig is, dat hy jou licentie weier, en dan kan die staatsbevelvoeder weer na jou vertoe kyk. As hy nog al voel, nee, hy gaan dit doen nie, dan kan jy het hoorvat na die cluster toe, en jou cluster bevelvoeder, of die staal, soos hy nou het, die distrikte, clusters val nou weg, het gaan nou distrikte wees, die distriktsbevelvoeder, gaan dan kyk, en as hy voel, die staatsbevelvoeder was bevooroordeeld, die staatsbevelvoeder het nie die rechte besluit geneem nie, dan kan hy die besluit verander, en sê, nee meneer, hierso is jou licensie. So, dis nie hiltemal een doodloopstraat, as jou statiebevelwoeder nie van jou hou nie, en hy dit een persoonlijke ding wil maak nie, daar is kanale bo toe, wat vir hom kan besluit, en sê, nee, hierdie man gaan een licensie kry. Die kost is aangaande so in aanzoek. Nou, hierso is die bieke, nog een bykie goeie nies, Daar is geen kostes om aanzoek te doen vir die tweedehandse handelaarslicens nie. Dit is gratis en verniet. Jy moet net die moeite doen om die vorms te gaan haal, dit in te vol, die nodige dokumentatie te gee, en dit by die DSO af te lever. Om daar nie, geen kostes nie. Dit is gratis vir jou. En mys kry so min gratis goed in die lewe. So jou aanzoek vir die tweedehandse handelaarslicensie, en die licensie self, sou jy dit kry, is Gratis. So, dat geen reden vir jou om te sê, ek kon nie die licensie bekostig nie, in al hy klas van goed nie, hy het vir jou so makkelijk gemaakt om die wet te kan gehoorzaam. So, gehoorzaam die wet. En op daar die nood van gehoorzaam die wet, is het alweer tyd om tot ziens te sê. Eersie, maar die tyd vlieg dan wanneer een mens pret het en lekker saam keir. Maar ja, die eer is weer om, dit al weer tyd om tot ziens te sê, En uh, dan sê ons tot ziens tot saterdagochtend toe om 8 uur met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteite te beplan. En dan weer volgende woensdagavond om 6 uur met crime time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee. So wees veilig in die week, gehoorsam nie wet, moet vooral nie drink en bestuur nie, want dit is deesta net nie die moeite werd nie. Ek gaan uitspeel met uh, een van die, van my favorites deestaal, wat om gehoor en ek het van sy stem gehoor eindig van sy stem gehou en uh, selfs van die liedjie wat ek gaan speel. So ek gaan so uitspeel met Dion Groot met Hemelpoorte. Totsiens tot 'n tot volgende keer. Dêre weer dat ek Dit is het geval, maar het vertrouw ek nou aan nie ja. aan. En al sê ek dit in min, laat my hart oor jou bemin. Dit wil alle vrije dier As hier my poorde voor my hoofd moet jy die laatste en daar langs my staan. Ek is hier waar ek luf Stod nie die te span my Oor die sien Hier by my Het jy Aast en mys Ver die mure rooi En blaas ons kruis Sal ons Altyd so kan wees Mekar kan liefwees Onder vrees Bring to die harte sam In siel vlees En al sê ek dit in my dit wat my hart door jou bemin Dit wat ander vrijlik deel